ریاض السالحین حدیث نمبر دے دول سوا پنز سوا پن نمبر حدیث کتاب الفضائل او دو سوا یو کم درشم نمبر باب دے باب دے پبیان دے استحباب دورز دے گل والخمیس او دورز دے زیارت پافته کې نبی عليه السلام د دوه ورځې روزنه ویلای یو د ګل اسنین والخمیس او د پنځشنبې زیارت فور روزمانه وعن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلان سو, سو م یوم الاسنین ته پوسو کړی شو د نبی عليه الصلاتو والسلام نه په بارا د دوه ورځې د ګل د پیر د ورځې د ګل د ورځې چپدې ورځ ته ولې رو جنسی ډوره اهمیت دی ولې ځلاوالي ورکه فقال اني نبي عليه الصلاه والسلام ذلك يوم ان ولت فيه ذلك يوم دا غورز دا ولت او چې پیدا کړې شي ان فيه پدې ورځ کې زپدې ورځ د ګل کې پیدا شوی ايمه و يوم ابعثو او پا آغا و چې چه زبا چه زبا پیغمبر شم اولی گلی شومزا او انزل علی فیه یا نبی علی سلام چه رازل که شوافا ما بانی پدی رس کی واحی ما بانی پدی اسنینو کی پدی دو رضو کی وحی یا یاز پیغمبر شوی ما او یاز پدی رضو کی پیدا شوی ما د پیر د ورځې روجا د پارا د دې چې د زماده پیدائش او د نبوت رضوا پیدائش خو د پیر پورز دره بیرول پمیاش کې شوې ده او د نبوت شوړو د پیر پورز په ولسم د رمضان شوو خو د پیر د ورځې نو زکه روواه مسلم و عن نبي هريره رضی الله تعالی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او تو رزل اعمال یوم الاثنين والخمیس پیش کولی شی اعمال په نبی علی صلوات و سلام باندې یوم رز او تو رزل اعمالو دا پیش کولی شی اعمال د بندگانو یاو ملی سې ول خمیز په وررض د ګله زیارت باندې په اوحب ور عملیسامون او زو خو ما چې پیش کوی شي عمل زما او زرو جاما په داسې حالت کې زما عمل الله ته پیش شي چې زروما دځکه زرو جنیسمواو تر میزی وقال حديث حسن دا حدیث حسن دا رواه مسلمون بغیر ذکر صوم مسلم چې دا رواه ذکر کړې نو بغیر د ذکر د صوم نه صوم پای کې نشتا پیش کېدل حدا لپاره دربار کې عمل پیش کېږي الله تا قالته اوغه خي جي الله تا او باج وي چې نا باج خلکل ورته پدې او سوال لا دي لکه الله تخی عمل د انسان سارو ماخام هغه فرشته چې د عزیز سارو ماخام بل او عدول طوی پافتکه د ورځې د ګلو د زیارت نو جواب هر اورز هر یو عمل په تفصیل سره الله ته پیش کیږي کی. خو یاد د گل او د زیارت په اورز اجمالی توغبانی هغه پیش کی تفصیلي غور سارو ماخام دی خو اجمالن پافتکه بیاپ پا د اور دغه د انسان عمل اجمال طریقې سرخی دي د سار او ما خام او حدیث بس دا تا ویلو شي چې فرشته حد بندگانو سحر عمل د شپې د اعمالو نه مخ او د شپې اعمال د سحر د اعمالو نه مخ کې وړي مخکې پورته کوي او الله تهم د پیر او د زیارت فور او د عمل مکی کیږي عمل او تا ولاندی کیږي او پیش کیږي هڅکله تفصیلی او کله اجمالی و انا رضی الله تعالی عنها قالت عائشه کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یتحرصهم الاسنین والخميس نو هر وحده دین په کار کې یک لک یا چې د دین کار کې نو د دین په کار کې بستا عمل برخي جي کار هر رزوي وو نبی عليه الصلاه والسلام چې کوشش وکاو په ورځ د ګل او په ورځ د خمید زيارت کې په دې ورځو کې به ډیر قص کاو دروږي د وجه د لویوالې د فضیلت د دو دې دوارونه زګر چي اعمال پيش کولې شي الله تعالی په او ډول راځي ابخانا الله هر یو بند مؤمن دا مگر چاغا متشاهدين حديث کې راځي مگر هغه چاته بخانا نه کي چاغي منسکي دشمني وي نو ز چې ما عمل پيش کیږي پیغمبر په اوکو نو داسه او وخت کې انا صائم منتظر وجما بابو استعبابی سو من سلاسطا ایام من کل شارن باب دے پا بیان دا مستحب والی درو جے دریو ورزو پا حرمیاش کے پا حرمیاش کے دادر روجی نیول دا دیر سواب و لري ولب زلو سو موافل ایام البیزا او غرارو په پا او رزو بیزو کری آغا سپین رزی آئے که بالکل د شپیم پدا گئی ديال لسم دو رضي سوال لسم, لسم بي. بي. سو. دو شبي او پنزل لسم دو شبي سپوغمه دي راناور كئنا بطاق احكار يرسم سپوغمه دو وجهنا وعي السالس وعشر وراب وعشر والخامس وعشر وقيلة ثاني عشر وثالس و دو لسم ديال لسم وسوال لسم وصحي المشهور الأول مشهور سيدا دا چه ديال لسم دو رضي او سوال نسم دو او پینزل نسم دو د ده دیرو جینی وال پارا میاشک ده دیرو سواب لری دور سواب چه ده طول میاشتی سواب اللہ ده بنده تاور کئی ده یوی روجی پیوز ده من جا بالحسنت فلہو عشر امسالی ها نو یو نیکی پلس ده نو یو روجا پلس بلا روجا پلس بلا روجا پلس, بلا روجا پلس دریه شریری پر روزه کې میاش کې ها او درې رزی نو دا هرې رزی لسلږي ثواب برابر شنو دا لسو روزو روزي ثواب الله ور کوي وا نبيو را کالا او یوسانی خلیلی بسلاسن وصیت زما محبوب زما پیغمبر پا پدریو شيزونو سرا تضر یوسو د زما ما ابو ماته حکم کړي پیغمبر پر پ صلی الله علیه وسلم یو من ثلاثه یامن من کل شر روجی د روجی په هر میاشک یو ورکات زوا او د رکات د ساخه لکه دا تبجه نچ شروع کی تلس دسنی په ډاد ساخ تم درکاته و انو تی انا ما ماته حکم کړي زما خلیل پا برو کوو مخکې رووج نه مخک او د کېدو زماه چې ز به چاول اوده کېږم چاولسه وکمه وکمه نو کول مخ د کېدو اصل کی غاللی بهتر دی لکه حدیث ک داو ااجلو اخې د سواتې کوم او غرزوی اخر مون تاسود شپې ویتر چې د شپې په اخیری سکه ستا مونږ دویتر راشي خدا علاغه چې ستا ا امید دې بیدارې دوه د شپې ویتر دوه پارا نو وی ویتر په اخیری کوا او کنه د بیدارې دوه د پاسې دوه امید دې د شپې منځ تر نئی نبیاب الود کېږي چاول سو کې ویتر کې واهو مسلمون وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاث ايام من كل شهر صوم الدارك كله رجا ذي رزه ده دهر میاشنا ها ها وعن ابي الدرداء نقلت ابو الدرداء قال او وصاني حبيبي بثلاثن ما تو وصیت کړې زمام محبوب پیغمبر پازو سلام بي سلاسن پدري صفتون باندې پدري کارو نو لن ادعن ما عشتو ز بچر نه پردم ا دري سيزونا سو pore چې زم ما جنوي يو بي سيا مي د درو رز من كل الشهر د عالمياش وصلاة الضحا او فمنذها وبالله انا محتاوتره اپدې چنه بو اد کېګم تر دې چزو او بي تو رکه ما رواه مسلم ان عبد الله ابن ام نملاس جللانو وي چقالو د رسول الله صلی الله عليه وسلم صوم ثلاثه ايام من كل شهر روزا دروږي درې رځه د هر میاشنا صوم مداري خلي دارو جزاد دور سواب دل ملاوی گوی گویا کچھ دے طول عمر دا پارا سوے روجئی کویا کچھ دے در طول عمر دا پارا روجائی در طول, طول عمر دا روجائی سواب دل ملاوی متفقن علیہ وعن معاذت العدویہ عدویہ ہا رضی اللہ عنہ انہا بشکا ہا دبی بی, بی عائش رضی اللہ تعالی عنہنا اکا ن رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم من كل شهر ثلاثه ایام آیا او نبی علی صلوات و سلام چا غبر او جن ولاد هر میا آشنا در و رزی قالت ابي بشوی نام فقلت نبی ما من ای شهر کان یصوم فکم يوم یاش کے اغر ہو جاؤ قالت نواش لم يكن یبالی من ای شهر یصوم باغ به نکاو نوچ باغ به کاو د کم مییاشه دروږي رواه و مسلم مدار مییاش وعن ابي ذر قال او قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم مزع سومت من الشارثلاثن كلا چته رو جن سيد مییاشته ندري ونفصم 13 نرو جنساب د يل سما واربا شرت ادمياشته پسوال سما وخمسا شرت ادمياشته فبين ذلك سما ورذر اوت مرو وقاده حديثنا سن وعن قتاده تبني ملحان رضي الله تعالى عنه قالا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بصيام ايام البيض نبي عليه السلام به حکم کا موږ ته پورو جو دورو زو دو بيزا يوم اغورز دمياشت درې کمه واربا عشرتا وخمسا عشرتا عباس عزی اللہ و 14 و 15 او ابو داو او د دري روزي په مياش کې نيول د درو ثواب ده گویا کې د ټوله ميا ثواب د لملاوي کې دروجي الله جا چلا و سوركن و علي ابن اباس رضي الله او انه او په هره هفته کې دروجي نيول د ټوله هفته ثواب ده د جمعه رات قال عبد الله بن عباس و رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيذ في حذر ولا کو جبا نبا نبا کو بیزا سفر کو جب نهنبما طول نهب کو جو کول رز د بيضا پمياش کې نبي عليه السلام نه سفر کيو نه پحذر کې په هر کې وا پمياش کې دادو پیغمبر دی alleles samon sawal samon pinzal dasam de mi ayti angrezi mi ayti islam no da ke mi ayti islami rawah un sayo bisnad hin hasan bab fard men fatara sayman wa fardus saymi alladhi باب دې په بیان د غوروالي دا چاکي فضل فطر باب فضل من فطر صائما روز دار تا دروجه ما درو جماعت ور کولو په فضیلت کې باب دې او غ راالې دروجد دا راغا چې خولی شي دغ سرهغ مخکې چېڅ خولی شي او راغ ختل آاکل خوراک ترپه د معکول دغه سره چا باندې خوراک کې رو غوخته او خوراک کې پیکوو خوراکاکور کو اون ک تا د په بایان کې و رو روجه دار دو روجه ما تغل کو ده پار سواب ده چاچه چا پچابانه روجه ما تکلا نو داغه سولکتر ہو جاوی او ما تالا د کجورو بندو بسو که تالما شربت بندو بسو که تالما ده چهو ده بود روطه بندو بسو که نو سوره سواب ملاوی گی کناس خدمت کو ما. دی حدیث کې بیان رازیه چه سورا سواب ده رو جدار ده نو دورا سواب ده آغا چا ده چه رو جه پی نو مزید ندی یار ستا پا کجورو سگی کجورو بان خلق رو جه ما تایی کنا دو کلو کجورو لخی مزید آره و علاواته نو دو تری رو جه او خوری روزانه چه کلا رو جه نه خوراک کوا ان زيد ابن خالد الجهني رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه و سلم قال او من فطر صائما عاش ما تكل پرو جزاء باندي روزہ یعنی مخک کو اغه شه چې روزہ ما تول شي نو کی دد پارا کان لو مصلو اجري کی دد پارا پرشانت اجر دا روزہ غیر د دین اچ بهشکا لا یون ينقسم اجر الصائمین چې نشي کوموله د اجر د روزه دار نه شې اوس دا, دا, دا سو الله عزوجا دوم نو ثواب دی د کسته مل لا چا په روزه ما ترکا نو دې د ثواب نه ب کمیږي نه داغه نه دا سواب نه کمیگی پوره بدل ملاویگی آشده ده سوره سواب دهنو نو هغه چاله چه چې د روجا ما تکلا رواه تجمیزی وقال حدیثون آسان و سین گر زیده سه خلکو پسیچ آغا روجی نیسی روجا پی ما تاویی داغه ده پارا بندو بسته یاروی درو جماعتی وعن عمّا وعن امه اماره الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي عليه السلام راي باغ فقدمت اليه طعام نور الاولان ديك اغه النبي عليه السلام ته خرا فقال وي كلي خرا فقالت نور امك كه انهغه ته خراك رامه كه ته النبي چه النبي عليه السلام ديك را غرا ان النبي عليه السلام دخل عليها چه نبی علیہ السلام راغید کرا نو فقط دمت الی تومن نو دی خورا کرا مخه کا نو نبی علیہ سلام کلی خورا فقالت نو دی خدی نسایمت نزول جدارم زولجایما فقالت نو نبی علیہ الصلاتو سلام النسایمت صلی علیه الملائکه اذا او کلندهو بشکره جدار چه ده ها دعا د رحمت غواري په باندې فرشته کلا اذا او کلا کلا چې خوراکول شو دا په مخ کې چې د ورځې په مخ کې خوراکول شي نو فرشته هغه ته دعا غواري په شي اترو او ما را غوته یا ما سره علي ز خوراک مو ته خوراک نه کې ګوري ما تا لو استدوا para foresta sake do aghwali dar ahmad dua ghali hatta tad yafrughu chu falishday do khurakna hatta yafrughu chu jafal shday do khurakna wa rubbama udir zala qala nabi al salam wa hatta yashbu tarde chday malishi rawat tirmizi wa qada isun نو دعو اچ د خوراک ز پادوشمنا اغه خوراک د مالاکلا <سؤال> او تا د پاره فرشته دعا غوالي <سؤال> او هغه فرشته چا خاص فرشته دغه دعا الله غا مخه قبلی او انا نذ ان نبي صلي الله عليه وسلم جارا الى صاد ابن عبادر جل الله او تا فجا رد بك خبزن پوروټي وزیتن په تيلو باندې فَأَكَلَانَا وَخُرَاكُكُو سُمَّ قَالَ النَّبِيُّ نُبِي اوی نبی صلی اللہ علیہ السلام افتر عندكم السائمون افتر عندكم السائمون تاسوس را روجدار روجمع تکر روجمع تکر تاسوس را سائمون روجدار وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَار اَوْخُلُوا او ساسو توام دی او دی خوري واکلا او خوراک دی او کی خوراک ستاسو نیکانه اے پنهیکانو خلقو خوراک کوا پنهیکانو روزدارو روزما تاوا وصلیت علیہم الملائکا او او او او رحمتو نه غالی پتا سبانه فرشتي دعا دalamat پتا سبانه غالی وَأَكَلَ طُعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَسَلَّطَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ أَوض يخلق يطعام ستاسوني كا نيكا نخلق لا طعام نور و نوركوا اغي لا پروگرام جولوا رو جمعات پقوا بقوة شهر در علماء خامة خواد واغانا سروه چهو سره خامة خواد اغسر حسان که در خرق دس سکار در یوشی وداغه دخلينا په اچانک داس وخت واو کې چې الله یې اوسم خورا کې مودل خير ها او برکت راځي رواه و بو داو دا بیسنادن حسنن باب الكتاب الاعتكاف ها کتاب الاعتكاف باب الاعتكاف په رمضان باب دې بیان د اعتکاف په رمضان کې ان عمر قال او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یا تکفل عشر الاواخر من رمضان جاء به اعتکاف الیسو اخرن رمضان کے متفق علیہ وعن عائشہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يأتي كفل عشر الاواخر من رمضان اعتکاب وکاو د لاسو اخرانو پر رمضان کې تر دې توفا لا شوفاس ګاغله الله ثم اتکف ازواجه من بعضیو اعتکاف کا بیا نو داغه فز دا نه متفقولې وعن بي هررا قالو نبی صلی الله و سلام یا تکفو فی كل رمضان د اعتکاف کا او فی كل رمضان په هر رمضان کې دبهه کا او په یو رمضان کې عاشره ايامند سره زي فلم ما کانلام الذي خبز عليه ار کلو چې کا لا را چقبس کړئ یو پای کې نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم اي تكفى 20 يوما نغ ايتکاف شل رزي شل رزي ايتکاف کلو رواه البخاريو نقل کړي دل راه امام بخاري یتکافو د الله د دین د پاره عکفا عکوفن پابند د الله د دین د پاره پابند کی دغه ایتکاف کی مقصد ځان لواله د عبادت د پاره چې ز الله یاد کوه مشکار <دا. متقاف>